обнижпорив усі шафи і закутки. Але його надія знайти труп була даремною. Ізидорас Смайса в квартирі не було ані живого, ані мертвого. Перевернувши все до гори Дригом, Енгус і Фламбо знову зійшлися разом і очманіло дивилися один на одного, витираючи з обличчя під. «Друже мій», – сказав Фламбо, переходячи від хвилювання на французьку.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 Це вікно, як і всі інші, що прикрашали фасад готелю, було зроблено з матового, візорунчостого скла. Але посеред нього, немов зірка на льоду, зяїла дірка. «Ось він! Ключ!» – вигукнув Валентин, погойдуючи ціпком. «Розбите вікно!» «Яке вікно? Який ще ключ?» – розгнівався поліцейський. «Чим ви думаєте те, що це пов'язано з нашою справою?»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 то там, то там було чути, як на гойдалках піщать дівчата. Велич небес зростала, огортаючи темрявою неосяжну людську брутальність, і, споглядаючи з гори на луг, Валентен урешті побачив те, що шукав. Серед темних групок, що потроху розходилися, детектив помітив одну пару, що була чорніша від інших. Ці люди трималися разом.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 Котрий викликав у нього чи не найбільший, аніж усі попередні гості, інтерес і котрий, віддавши поклін сім'ї Геловеїв у відповідь отримав не дуже сердешне привітання і саме наближався, щоб засвідчити свою шану господарові гостини. Це був комендант О'Браєн із французького іноземного легіону. Худорлявий, дещо фронтуватий, чисто виголений, темноволосий і блакитно-окий. Він, як властиво офіцерами такого відомого своїми славними поразками та успішними жертовними перемогами військового підрозділу, мав жвавий і зажурений погляд водночас.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 Лаконічно запитав, чи всі тут? Немає пана Брайена, сказала герцогиня Мон Сен-Мішель, роздираючись довкола. Так, підтвердив хривків різким голосом лорд Геллобей. І, здається, нема також пана Ніла Обрайена. Хоча я бачив, як той джентльмен прогулювався садом саме тоді, коли труб був іще теплим. Гайвене, сказав детектив.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 у слід дивакуватому мільйонерові, якого вони ледь знали. Диявола викинули з будинку, тобто він сам викинувся. Однак загадка залишалася. І коли О'Браєн з розгону всівся на садову лаву поруч із доктором Саймоном,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 У такому випадку продовжував Валентен з химерною посмішкою. «Ви маєте справді багато про нього знати. Про його життя і про його...» Комендант Обраєн поклав Валентенові руку на плече. «Облишмо ці наклопницькі дурниці, Валентене», – сказав він, – «бо справа можу знову дійти до мечів». Але Валентен